Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 13. september, og vi er klar med følgende nyheder. Vigtigt nøgletal lander i dag. Inflationen har toppet, mener Nobelprisvinder. Kapitalforvalter ser nye muligheder i tech-gigant. Dette bliver Wall Streets næste udfordring. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Vigtigt nøgletal lander i dag. I dag kommer ugens vigtigste tal ifølge storbanken Nordea, og der er tale om de amerikanske inflationstal. Det er et vigtigt tal, fordi det kan blive tunge på vægtskålen, når den amerikanske centralbank i næste uge skal beslutte, om den amerikanske styringsrente igen skal hæves med 75 basispoint, som det var tilfældet i både juni og juli, eller kun med 50 basispoint, skriver Nordea i en morgenkommentar mandag. I juli måned landede inflationen på 8,5 procent, og forventningerne til augusts inflation er lavere og lyder på 8,0 procent. Du kan selvfølgelig holde øje med Your DK omkring kl. 14.30 i dag, hvor vi naturligvis kommer til at skrive, hvad den amerikanske inflation i august landede på. Inflationen har toppet, mener Nobelprisvinder. Vi bliver ved inflationen lidt endnu, for den amerikanske økonom og Nobelprisvinder Paul Krugman mener, at den tårnhøje i inflation i USA begynder at ebbe ud. Hans synspunkt tager afsæt i én overskyggende indikator, nemlig det faktum, at de månedlige huslejer på lejligheder i USA falder. Det skriver Business Insider. Lejeniveauet for lejligheder er vigtigere for økonomisk politik, end folk tror, siger Paul Krugman og forklarer, at markedslejen på ejerboliger driver alle mål for kerneinflationen. Og kerneinflationen er stigningen i priser, altså ligesom inflation, men i kerneinflationen medregner man ikke energi og fødevare. Huslejen på lejligheder er faldet med 0,1 procent i USA, og i nogle store så såsom Austin og Nashville, lyder faldet på over 1 procent. Paul Krugman pegede siden på, at Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank, kan lykkes med en nogenlunde blød landing, det vil sige, at de kan tæmme den bulrørende inflation gennem renteløft, uden at sende økonomien i recession. Kapitalforvaltere ser nye muligheder i TechGigant. Den norske kapitalforvalter Skagen solgte i 2020 ud af sine aktier i IT-sektoren, men nu begynder særligt én aktie at se interessant ud. Nu er prisen kommet så langt ned, at aktien begynder at se fornuftig ud, siger porteføljeforvalter Søren Milo Christensen. Det omtalte selskab er Google-ejeren Alphabet. Skagen har for nylig købt op i lige præcis Alphabet, så TechMastudonten nu tegner sig for ca. 1% af porteføljen. De seneste 12 måneder har Alphabet vist, at de har en meget mere solid forretningsmodel end f.eks. For Facebook og andre sociale medieaktier, der står for over for et helt andet konkurrenceklima. Efter storfald i begyndelsen af året er Alphabets værdieansættelse blevet langt mere fornuftig siger Søren Milo Christensen, som er på det følge forvalter. Selskabet bringer hans tanker over på en anden stor tekvinder over de seneste årtier. Jeg ser tegn på, at Alphabet begynder at gå samme vej, som man så hos Apple. De bruger deres stærke balance til at være mere aggressiv i forhold til at købe egne aktier tilbage, forklarer Søren Milo Christensen. Det kan ses i, at Apple-aktien er steget med 861,2 procent de seneste 10 år, og alfabetaktien er faldet med 21,4 procent det seneste år. Dette bliver Wall Streets næste udfordring. Det har været op og ned for aktierne i 2022 i USA, hvor de indtil videre har mistet 14 procent. Den tårnhøje inflation har betydet, at den amerikanske centralbank har løftet sin rente ganske kraftigt for at presse prisstigningerne tilbage. Det har på samme tid også presset både aktier og obligationer og Centralbanken er langt fra færdig med renteforholdelserne endnu. Nu står aktiemarkedet derovre for den næste store udfordring, selskabernes forventninger til indtjeningen. Siden begyndelsen på regnskabssæsonen for andet kvartal, har analytikere skåret forventningerne til indtjeningsvæksten med 5,5 procentpoeng i det engangværende tredje kvartal. Det er den største reduktion siden andet kvartal 2020, da pandemien brød løs. Det var alle de nyheder, Jørgen Vester havde til dig fra morgenstunden af,